Ər-Kəf surəsi 110 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, həm də olsun o Allaha ki, kitabı heç bir əyriliyə yol vermədən öz bəndəsinə, mühəmmədə nazil etdi. Allah kafirləri öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzapla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən müminlərə isə gözəl mükafata, cənnətə nail olacaqları ilə müjdə vermək üçün onu doğru düzgün olaraq indirdi. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, həm də Quranı Allah özünə övlad götürdü deyənləri qorxutmaq üçün nazil etdi. Bu barədə nə onların özlərinin, nə də təqlid etdikləri atalarının heç bir biliyi yoxdur, onlar çox böyük-böyük danışırlar, ağızlarından çıxan söz necə də böyük küfürdür, onlar ancaq yalan deyirlər. Yoxsa kafirlər bu Qurana inanmasalar, səndən üz döndərib getdiklərinə görə arxalarınca təəssüflənib özünü həlak edəcəksən. Biz yer üzündə olanları onun özünə məxsus bir ziynət yarattıq ki, onlardan hansının daha gözəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb, ayır dedək. Biz yer üzündə olan hər şeyi məhv edib qubquru bir torpağa döndərərik. Ya rəsulum, yoxsa əsabi kəfin və rəqimin ayələrimizdən əcaib bir şey olduğunu cüman edirsən. Xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya sığınıb, ey Rəbbimiz, bizə öz dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver, demişdilər. Biz onları mağarada illərlə yuxuya verdik, sonra iki tayfadan, möminlərdən və kafirlərdən hansının onların qaldıqları müddəti daha düzgün hesabladıqlarını bilmək üçün onları oyatdıq. Biz onların xəbərini sənə doğru söyləyirik. Onlar, Rəbbinə iman gətirmiş bir neçə gəncidir. Biz də onların hidayətini artırmışdıq. Onlar Rum qeysəri, bütpərəz Digianus’un hüzurunda durub. Rəbbimiz göylərin və yerin Rəbbidir. Biz ondan başqa heç bir tanrıya ibadət etməyəcəyik. Əks təqdirdə danışmaqda həddəşmiş olarıq dedikləri zaman onların ürəklərinə qüvvət vermişdik. Bizim bu cemaat Allahdan başqa tanrılar qəbul etdi. Elə isə onlar öz tanrıları barəsində bir dəlil gətirməli deyildilərmi? Allaha qarşı yalan uydurub düzəldəndən daha zalım kim ola bilər? Gənclərin yaşca böyüyü belə demişdi. Onları və Allahdan başqa tapındıqları tanrıları tərk edib, getdiyiniz zaman mağaraya çəkilin ki, Rəbbiniz sizə öz mərhəmətindən əta etsin və işinizdə sizin üçün fayda hazırlasın. Ya Rəsulum! Əgər o zaman onlara baksaydın, günəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə meyil etdiyini, batdığı zaman isə onları tərk edib sol tərəfə yönəldiyini, mağaranın içsinə düşüb onları yandırmadığını, onların da mağaranın ortasında geniş bir yerdə olduqlarını görərdin. Bu, Allahın möcüzələrindəndir. Allahın doğru yola saldığı kəs, doğru yoldadır. Allahın yoldan çıxartdığı kimsəyə isə əsla doğru yolu göstərən bir dost tapa bilməzsən. Onlar yuxudeykən, sən onları oyaq sanardın. Biz onları sağa-sola çevirirdik. Onların iti də qabaq pəncələrini mağaranın astanasına uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları bu vəziyyətdə görsəydin, yəqin ki, qorxudan dönüb qaçar, dəhşət səni bürüyərdi. Beləcə də onları bir-birindən hal-əhval tutsunlar deyə oyatdıq. Onların biri dedi,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 Ya sizi daşqalaq edəcək, ya da öz dinlərinə döndürəcəklər. Belə olacağı təqdirdə siz nicad tapa bilməzsiniz. İnsanları onların halı ilə beləcə tanış etdik ki, Allahın vədinin doğru olduğunu və qiyamətin qopacağına əslə şübhə olmadığını bilsinlər. O zaman öz aralarında onların işi barəsində mübahisə edirlər. Dedilər, onların üstündə bir binat ikin Rəbbi daha yaxşı bilir. Onların hakkındaki mübahisədə qalib gələnlər isə onların məzarı üstündə bir məscid tikəcəyik dedilər. Mübahisə edənlər sanki qaranlıq yerə taş ataraq onlar 3 dördüncüsü köpekləridir deyəcəklər. Bəziləri onlar 5-dir, altıncısı köpekləridir deyəcəklər. Digərləri isə onlar 7-dir, səkkizinci köpekləridir söyləyəcəklər. "De, onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. İnsanlardan isə bunu bilən çox azdır." Əsab-ı kəb barəsində, yalnız sənə açıq, aşkar, nazil olan ayələrə əsaslanıb onlarla mübahisə ed. Və kitab əhlinin heç birindən onlar haqqında bir şey soruşma. Və heç bir şey barəsində, mən onu sabah edəcəm demə, ancaq, inşallah, əgər Allah istəsə, deyəcəm, de. İnşallah deməyi unutduğunuz zaman, Rəbbini yada salıb, Ola bilsin ki, Rəbbim məni bundan haqqa daha yaxın olan bir yola yönətsin, de. Onlar mağarada 300 il qaldılar, üstünə bir dokuz ildə artırdılar. De, onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq ona məxsustur. O, hər şeyi necə gözəl görür, necə də yaxşı işidir. Onların, yer və göy əhlinin Allahdan başqa heç bir hamisi yoxdur. O, heç kəsi öz hökmünə şərik etməz. Rəbbinin kitabından sənə vəhiy olunanı oxu, onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. Allahdan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Səhər axşam Rəbbinin rizasını dileyərək, ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səvirlə apar. Fani dünyanın bərbəzəyini arzu edib, nəzərlərini onlardan çevirmə, qəlbini bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itayət etmə və de, haqq Rəbbinizdədir, kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın. Biz zalımlar üçün elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri onları bürüyəcəkdir. Onlar imdad istədikdə, onlara qətiran kimi, üzlərini büryan edən bir su ilə kömək ediləcəkdir. O nə pisiz ki? O necə də pis məkandır? İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını zay etmərik. Onları ağacları altından çaylar axan ədin cənnətləri gözləyir. Onlar orada taxtlara sökənərək, qızıl bləziklərlə bəzənəcək. Nazik və qalın ipəkdən Yaşıl paltarlar gəyəcəklər. O, nə gözəl mükafat. O, necə də gözəl məkandır. Onlara iki adamı misal gətir. Onların birinə iki üzüm bağı verib, onları qurmalıqlarla əhatə etdik. Və aralarında əkin saldıq. O, bağların hər ikisi öz barını verdi. Və bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir irmaq axıttıq. Bu adamın başqa sərvəti də var idi. O, öz yoldaşı ilə söhbət edərkən ona dedi, mən səndən daha dövlətdir və əşirətcə, qəbilə, qohum əqrəba cəhətdən səndən daha qüvvətliyəm. O, küfrə düşdüyü üçün özünə zülüm edərək bağına girib dedi, bu bağın nə vaxtca yox olacağını güman etmirəm, qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm, əgər Rəbbimin hüzuruna qaytarılsam, özümə bundan da yaxşı bir məskən taparam. Onunla söhbət edən yoldaşı isə belə dedi. Əvvəlcə səni torpaqdan, sonra bir qətirə sudan, mənidən yaratmış, daha sonra səni adam şəkilinə salmış, Allahı inkar edirsən. Lakin Allah mənim Rəbbimdir və mən heç kəsir Rəbbimə şərik qoşmaram. Bağına girdiyin zaman barə, maşallah, qüvvət yalnız Allaha məxsusdur, deyə edin. Əgər məni özündən daha az mal dövlət və övlad sahibi görürsənsə,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 Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da öz-özünə kömək edə biləcək bir halda değildi Belə bir vəziyyətdə kömək göstərmək ancaq haqq olan Allaha məxsustur Mükafat verməkdə də, aqibət qismət etməkdə də ən xeyirlisi odur Bu dünyanı misal çək Bu dünya göydən yağdırdığımız yağmura bənzər Yerdəki bitkilər onunla qarışıb yetişər Sonra isə Dönüb küləyin sovurduğu quru çörçöp olar. Allah hər şəyə qadirdir. Mal dövlət, oğul uşaq bu dünyanın bərbəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də ümid eytibarilə daha xeyirlidir. O gün dağları yerindən qoparıb hərəkətə gətirəcəyik. Yeri dümdüz görəcəksən. Möminləri və kafirləri bir yerə toplayacaq. Onların heç birini kənarda qoymayacaq. Onlar Rəbbinin huzuruna ömürləyir. Cərgə-cərgə gətiriləcəklər, siz bizim yanımıza sizi ilk dəfə yarattığımız kimi gəldiniz, lakin siz elə cüman edirdiniz ki, biz sizə verdiyimiz bədi öləndən sonra diriləcəyinizi yerinə yetirməyəcəyik. Hər kəsin əməl dəftəri qarşısına qoyulacaq, günahkarların orada yazılmış olanlardan qorxduqlarını görəcəksən, onlar belə deyəcəklər, vay halımıza, bu necə bir kitab imiş, o bizim heç bir kiçik və böyük günahımızı gözdən qaçırmadan hamısını sahib yazmışdır ki, onlar etdikləri bütün əməllərin öz qarşılarında hazır durduğunu görəcəklər, Rəbbin heç kəsə haqsızlıq etməz. Hatırla ki, bir zaman mələklərə, Adəmə səcdə edin, demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, cinlərdən idi. O, öz Rəbbinin əmrindən çıxdı. Onlar sizin düşməniniz olduğu halda, siz məni qoyub, onu və nəslini dost mu tutursunuz? Bu, zalimlar üçün necə də pis dəyiş -düyüşdür. Mən onları nə göylərin, nə yerin yaradılışına, nə də öz yaradılışlarına şahid etmədim. Və mən yoldan çıxardanları, Özümə köməkisi də tutmadım. O gün Allah müşriklərə belə buyuracaq. Mənə ortaq olduqlarını iddia etdiyini şəriklərimi çağırın. Müşriklər öz tanrılarını çağıracaq. Lakin onlar heç bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik. Günahkarlar atəşi görüncə ona düşəcəklərini yəqin edəcək. Və oradan baş götürüb qaçmağa bir yer tapa bilməyəcəklər. Biz bu Quranda insanlar üçün cürbə-cür məsələlər çəkdik. İnsan isə bütün məxluqat içərisində ən çox mübahisə edəndir. İnsanlara doğru yol göstərən bir rəhbər gəldiyi zaman ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mani olan şey yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin onların da başına gəlməsini, yaxud da gözləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gözləmələridir. Biz Peyğəmbərləri yalnız müjdə verənlər, və qorxudanlar olaraq göndərdik. Kafirlər isə batil sözləri ilə haqqı yalana çıxartmaq məqsədi ilə mübahisə aparırlar. Onlar mənim ayələrimi və qorxudulduqları əzabı məsxəriyə qoyurlar. Rəbbinin ayələri özünə xatırlandırılarkən onlardan üz döndərən, əvvəlcə öz əlləri ilə etdiyi günahları unudan adamdan daha zalım kim ola bilər? Bu cür adamlar onu anlamasınlar deyə biz onların qəlblərinə pərdə çəkib, qulaqlarına ağırlıq verdik. Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haq yola gəlməzlər. Rəbbin bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əgər Rəbbin onları günahlarına görə cəzalandırmaq istəsə onların əzabını sürətləndirərdir. Lakin onların öz əzab vaxtı vardır. O zaman onlar Allahın əzabından qaçıb canlarını qutarmağa əsla bir yer tapa bilməzlər. O məmləkətlərin əhalisini zülm etdikləri zaman məhv etdik. Biz onları məhv etmək üçün vaxt müəyyən etmişdik. Yadına sal ki, bir zaman Musa öz gənc dostuna belə demişdi. Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatmayınca və uzun müddət gəzib dolanmayınca geri dönməyəcəyəm. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib çatdıqda balığı unutulmuşlar. Balıq isə dənizdə bir yarğana tərəfə üst tutmuşdu. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerdən keçib getdikləri zaman Musa gənc dostuna dedi, nahar yeməğimizi gətir, bu səfərimiz bizi lap əldən saldı. O isə, görürsənmi, biz qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unuttum, doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib, əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır, deyə cavab verdi. Musa, elə istədiyimiz də budur, dedi, və onlar öz ləprilərinin izinə düşüb, gəldikləri yolla geri qayıtdılar. Öz dərgahımızdan mərhəmət, peyğəmbərlik və vəh əta etdiyimiz, Və öz tərəfimizdən elm öyrətdiyimiz bəndələrimizdən birini tapdılar. Musa ondan soruşdu, öyrədildiyin doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənə tabi olunmu? Belə cavab verdi, sən mənimlə bir yerdə olsan, əsla dözə bilməzsən. Axı, sən bilmədiyim bir şeyə necə dözə bilərsən? Musa dedi, İnşallah, səbirli olduğumu görəcəksən, sənin heç bir əmrindən çıxmayacam. Xızır... Əgər mənə tabi olacaksansa səbəbini sənə izah etməyincə, məndən heç bir şey haqqında soruşma, dedi. Bundan sonra onlar durub yola düşdülər. Gəmiyə mindikləri zaman, Xızır onu dəşdi. Musa dedi, sən gəmidə olanları suya qərg etmək üçün mü gəmini dəşdin? Doğrusu, günaha böyük bir şey etdin. Xızır belə cavab verdi, sənə demədim mi -mə ki, mənimlə bir yerdə olanda əsla dözə bilməzsən? Musa dedi, Unutduğum bir şeye görə məni danlama və məni öz işimdə çətinliyə salma. Yenə getdilər. Nəhayət, bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda, Xızır dərhal onu öldürdü. Musa dedi, heç bir günah iş tutmayan, buna görə də qisasə layiq ol faç bir cana mı qıydın? Doğrudan da çox pis bir şey etdin. Xızır yenə belə cavab verdi. Sənə demədimmiş ki, mənimlə birlikdə olanda əsla dözə bilməzsən. Musa dedi, əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. Səni qınadığım üçün, sən artıq mənim tərəfimdən üzürlüsən. Sonra yenə yola düzəlib getdilər. Axırda bir məmləkət əhlinə yetişib, onlardan yeməyə bir şey istədilər. Əhali onları qonaq etmək istəmədi. Onlar orada yıxılmaq üzrə olan bir divar gördülər. Hızır onu düzəltdi. Musa dedi, əgər istəsəydin, sözsüz ki, bunun müqabilində bir müzdalardın. Hızır dedi, bu, artıq mənimlə sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. Gözə bilmədiyin şeylərin yozumunu, iç üzünü sənə xəbər verəcəm. Belə ki, gəmi dənizdə çalışıb vuruşan bir dəstə yoxsula mənsub idi. Mən onu xarab etmək istədim. Çünki həmin adamların arasında hər bir saz gəmini zorla ələ keçirən bir patşah var idi. Oğlana gəldikdə onun ata-anası mömin kimsələri idi. Buna görə də biz onun ata-anasını da azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq və Rəbbinin onun əvəzində onlara daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad verməsini istədik. Divara gəldikdə isə o, şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara çatası bir xəzinə var idi. Onların atası əməli salih bir adam idi. Rəbbin onların həddi bulğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz özümdən etmədim. Sənin səbr edib dözə bilmədiyin şeylərin yozumu budur. Ya rəsulum, səndən zülqər neyin barəsində soruşallar? De, onun barəsində sizə bir hekayə söyləyəcəm. Biz onu yer üzərində möhkəmləndirib, qüvvətləndirdik və hər şey verdik. Hər şeyin yolunu onu öyrətdik. O, məğribə çatmaq üçün yola çıxdı. Nəhayət, günəşin battığı yerə gəlib çatdıqda, onu qara palçıqlı bir çeşmədə batan gördü. O, çeşmənin yanında bir tayfa da gördü. Biz ona belə buyurduq, Ya zülqərneyn, sən onlara əzab da verə bilərsən, onlarla yaxşı rəftarda edə bilərsən. O belə cavab verdi, zülmədənə əzab verəcəyik. Sonra o, Rəbbinin hüzuruna qaytarılacaq. Rəbbi də ona görünməmiş bir əzab verəcəkdir. İman trip yaxşı işlər görənləri isə ən gözəl mükafat gözləyir. Biz ona asan bir şey əmr edəcəyik. Sonra o, başqa bir yola tərəf üst tutub getdi. Nəhayət, Güneşin çıxdığı yerə çatdıqda, Onu bir qövm üzərində doğan gördü ki, Onlardan ötürü ona qarşı heç bir siper yaratmamışdıq. Belə idi, Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. Daha sonra o, başqa bir yola üst tutub getdi. Nəhayət, İki dağ arasına gəlib çatdıqda, onların ön tərəfindən az qala söz anlamayan bir tayfa gördü. Onlar dedilər, ey zülqərinəyin, yəcuc məcuc bu ərazidə fitnə fəsat törədirlər. Bizimlə onlar arasında bir səd çəkmək üçün sənə müəyyən məbləq versək mı? O dedi, Rəbbimin mənə verdiyi qüdrət və sərbət daha yaxşıdır. Gəlin öz qüvvənizlə mənə kömək edin. Mən də sizinlə onlar arasında möhkən bir səd düzəldim. Mənə dəmir parçaları gətirin, o, iki dağın arasını doldurup bərabərləşdirən kimi, körükləri üfürün, dedi, o, talına salınca, mənə ərimiş mis gətirin, onun üstünə tökün, dedi, artıq nə aşa bildilər, nə də onu dəlib keçə bildilər. O, zülqərinə dedi, bu, Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir, Rəbbimin təyin etdiyi vaxt gəldikdə isə, onu yerlə yeksan edəcəkdir. Rabbinin vədi haqdır. O gün həddindən artıq çox olduqlarına görə onları başlı başına buraxarır. Belə ki, onlar dalğalar kimi bir-birinə qarşı allar. Sur çalınan kimi onların hamısını bir yerə cəm edərik. O gün biz cəhənnəmi kafirlərə əyanən göstərərik. O kəslər ki, gözləri məni anmaqdan qapalı idi və eşitməyə də qadir deyildilər. Kafirlər məni qoyub qullarımı özlərinə dost edəcəklərini mi cüman edirlər? Biz cəhənnəmi kafirlər üçün mənzil hazırlamışıq de Sizə əməlləri baxımından ən çox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verinmi? O kəslər ki, onların dünyadakı zəhməti boşa getmişdir. Həlbuki onlar yaxşı işlər gördüklərini zənn edirdilər. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbinin ayələrini və onunla qarşılaşacaqlarını inkar etdilər. Bununla da onların bütün əməlləri puça çıxdı. Buna görə də biz qəamət günü onlar üçün bir daş tərəzi qurmayacaq, küfür etdiklərinə, ayələrimi və peyğəmbərlərimi məsqəriyə qoyduqlarına gör onların cəzası, cəhənnəm. İman gətirib yaxşı işlər görənlərin mənzili isə, firdovs cənnətləri olacaqdır. Onlar orada əbədi qalıb, oradan ayrılmaq istəməyəcəklər. De, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dərya mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, yenə də Rəbbimin sözləri tükənmədən öncə onlar tükənərdi. De, mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəh olunur ki, Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır, kim Rəbbi ilə qarşılaşacağını ümid bəsləyirsə, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətə heç kəsi şərik qoşmasın.